amma ba'd saudara Nabi Ustaz Muhammad Hady Syarudin sepenggalan almarhum Tullah sekalian alhamdulillah wasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa kita yang woonkul mali kuliah tafsir mushy ayat yang ke-99 hingga berikutnya iaitu inna Allah Subhanahu wa taala fa'udzubillahi minash shaitani rajim kadzalika nakussu alayka min anba'i ma qad sabaq wa qad ataynaka dzikra man a'raba anhu Man fa fa'innahu Yahmiru yawmal qiyamati wizra, khalidin fiha Wasaa'alahum yawmal qiyamati khimla Zikilah kami kisahkan Kepadamu Wahi Muhammad Sebahagian kisah Umar yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan Kepadamu satu peringatan Iaitu Al-Quran di sisi kami Pada siapa berpaling darinya Maka sungguhnya dia akan menikul beban yang berat Berupa dosa pada hari kiamat Mereka kekal dalam keadaan itu Dan sungguh buruk beban dosa itu Bagi mereka pada hari kiamat Eh, koti villa. Di sini Allah telah memandu dengan Muhammad SAW. Sebagaimana kami telah menceritakan kepada tentang kesa Musa perjuangannya menghadapi Fir'aun, serta kemenangan mereka akhirnya bila Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Jadi ini semua kami berikan kepada di sisi kami sebagai peringatan yang kamu mengetahuinya daripada Al-Quran yang Al Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana yang tidak dapat terdapat pada sebarang cacat celur. Kalau kerana ini selain daripada Allah, lawajudu fi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran ini dicipta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun mana-mana manusia yang lain, boleh tambah di toko, boleh dibuang mana yang tidak diperlukan, yang tidak perlu, maka Al-Quran akan menjadi seperti kitab-kitab yang lain, Bible sebagai contohnya. Tidak ada satu bahasa pun yang dibaca oleh manusia pada hari ini Bible itu berasal daripada bahasa yang asal. Bahasa yang asal sudah tidak diketahui lagi Tidak ada orang bertutur dengannya lagi Berbeza daripada Al-Quran Al-Karim Al-Quran dihafal dengan bahasa Arab yang asal Ini bezanya tentuan yang telah henti Dan dikasih oleh sekalian Tapi perkara yang menarik Beliau kepada Yusuf Estes Seorang Christian yang masuk Islam Bekas padri yang terkemuka disuai Nusi di United States Amerika Beliau telah pun mempertikaikan bagaimana Dalam quran tidak ada satu Pemberkataan berkaitan dengan pedang Suat Tapi kalau lihat dalam Bible Ada banyak beberapa kali Lebih daripada 30 kali Dia tanya kepada Father Kepada Pop Kepada Padri Mengapa dalam Bible Ada banyak perkataan Mengarah kepada perangan penganiayaan, Penyembelihan manusia dan sebagainya Jawapannya kerana Dahulu ketika pengalihan bahasa Dari bahasa yang asal Contohnya lihat Perkaraan dalam Youtube Bagaimana Visual SS Mempertikaikan Bible Berbanding dengan kebenaran Yang ada dalam Quranul Karim Akhirnya malangnya Padri tidak boleh menjawab mengatakan bahawa bahasa asalnya dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani lama Ketika nak dipindahkan oleh padri-padri di kawasan Itali Mereka makan spaghetti. Maka pada waktu malam pencahayaan yang tidak cukup menyebabkan spaghetti jatuh di atas kertas Bebelitlah dia Maka asal perkataan word bertukar jadi suad Word yang ditambah di awalnya S jadi suad Jadi pada malam yang gelap padri pun tidak menyayang daripada word bertukar jadi suad Tak masuk akal benda ni tentuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekian Agama Kristian Golongan yang Melakukan misioneri mengatakan Islam agama kejam penganiaya Tersebar dengan sebab perangan Tonton melihat perkaraan dalam kita yang bertajuk Keindahan Islam Jawapan kepada fitnah yang dikemukakan oleh musuh-musuh Islam Tadak Islam Ternyata kebenaran Quran ini Sentiasa terbukti dari masa ke semasa Tiada yang lebih sempurna darinya Tidak ada yang lebih mencakupi Komprehensif kandungannya berbanding dengan Quran Karim tidak ada satu yang lebih jelas banding dengan al Karim itu juga perlu dibandingkan. Itu sebab bila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ni Kelihatan sebagai seorang pelajar di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mahati kannya berkata yang mula kitab Bible, Taurat. Ya Taurat. Nabi bertanya kepada beliau, "Hai Umar, apa dalam zaman itu?" Jawabannya kita Taurat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Jawapan Nabi, 'Law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila at Nabi Musa masih lagi hidup pada masa ini, tentulah dia akan melemparkan kaura itu dan berpegang kepada al-Quranul oleh sebab itu Allah telah berfirman, "Man a'raba anhu." Siapa yang paling al-Quran? Maksudnya siapa yang mendustakannya, paling daripada ketaatan, menolak hukum-hakam dalamnya, menganggap ada satu benda yang lain lebih baik daripadanya seperti disebut oleh Abdul Aziz al zarqani dalam kitabnya Al-Burhan. Penjelasan terhadap isu-isu Quran ini penolakan kepada Quran ini berlaku dengan sebab tidak meyakini sebagai contoh apa yang terdapat dalam Al Quran Karim itu sendiri. Kalau kita perhatikan contoh tuan yang rahati dan dikasihi sekalian, kesane kemukakan Imam An-Nawi dan kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Begitu banyak bukti kehebatan Al Quran daripada Al-Quran sendiri dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya surah Az-Zukhruf ayat ketiga keempat ke-4. Faqul billahi minasy-syaytanir-rajim. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لدينا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. Terjadi Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab supaya kamu dapat berpikir dengannya. Lagi teman-teman, nomor 35 Al-Fussilat, "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِذِكْرِ مَا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ orang yang kufur terhadap quran yang Karim Al-Quran al-Karim ini telah sampai kepada mereka sedangkan mereka kitab aziz, kitab yang mulia, tidak ada kebatilan padanya. Tontonin milikrafian, lagi lebih jelas Bila Allah jelas. Allah sebutkan pada hujung surah syura, wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u wa innaka la tahdi ila siratin Begitulah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad Ruh daripada perintah kami Kau tidak tahu apa yang ada dalam Al-Quran Dan tidak mengetahui iman Sehinggalah kami jadikannya sebagai nur Yang kami beri hidayah dengannya Siapa yang kami kendaki daripada hamba-hamba kami Semua yang kau Muhammad Menyeru mereka memberi, memberi kepada mereka Menunjukkan jalan untuk mereka ke jalan lurus niat, Ini adalah sifat Al-Quran Karim Seperti dia suruh Allah SWT dalam banyak firman-Nya lagi yang surah Israq qul la inni sama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum liba'din zahira kalaula berhimpunnya golongan manusia dan juga jin untuk mencari satu yang dapat menandingi al-Quran ini maka mereka tidak akan dapat mampu untuk menandinginya walaupun sebahagian kepada yang lain saling bantu membantu dus wasy normal kata ri Allah wa berkata bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu hakuk. Inna Allah Yerfau bihaa Kitab akwaman, wiyazamu bihi akhirin. Allah mengangkat dengan Kitab Al Quran ini ramai manusia dan menjatuhkan dengan Quran itu juga golongan yang tidak mengendahkannya. Ini antara kelebihan Quran tentu anda dimulikan atas sekalian lagi. Kita pernah bincangkan hadis dari Abu Umaa bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih dari Bukhari dan Muslim baca quran kerana ia akan kiamat syafian bagi اصحابnya bacalah kamu Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat nanti pemberi syafaat kepada yang membaca ini bacalah sekonnya 10 ayat saya tuan-tuan dan Allah ibu sekalian kerana itu kata Imam Nawawi antara adab kamu supaya kamu tidak termasuk di golongan dalam golongan al muaridina al-Quran kamu tidak termasuk tergolong golongan yang berpaling daripada Quran seperti amaran Allah dalam ayat yang kita bincangkan ini Cuba lakukan perkara-perkara ini tuan-tuan. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur wa tama'un. Bacalah Quran dengan tadabbur. Tadabbur ni maksudkan tuan-tuan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bila kamu baca hariku bihil qulub. Hariku bihil qulub, maknanya bacalah dengan penghayatan. Cuba fahami maknanya. Cuba fikirkan kaitan Quran ini dengan kita Kerana Quran turunnya untuk kita Bukan untuk orang sebelum kita semata-mata Al-Ibaratu bi-umumi La bi khususi sabab Quran ini turun, kisah yang dikemukakan itu Walaupun berkaitan dengan orang sebelum Dalam asyabun nuzul yang kita pelajari Tapi ia juga sebenarnya Berkaitan dengan kita sendiri tuan-tuan Yang kedua Hak Quran yang perlu kita penuhi Agar kita tidak tergolong di kalangan mereka yang Meninggalkan Quran ini Muraja'atul himri Mengulang kaji hafazan yang pernah dilakukan. Dulu kita menghafal juz amma masya-Allah dengan segala mendengar. Lepas tu bila menjadi imam dalam keluarga hanya tinggal suratul allah dengan qul auzu bir-falak. Habis Yang lain semua lupa. Ingat tuan-tuan, kerana Nabi yang salam pernah bersabda bah dia ta'ahdu ta hadal quran huwa allazi nafsu muhammad bi yadi lahu asharu tafallutan min al-ibri fi iqliha. Bahawa bacalah Quran kerana Demi jiwa Muhammad berada dalam gambarnya Demi Allah maksudnya Ia lebih mudah lepas Berbanding dengan unta Kalau terlepas susah nak dapat Tuan-tuan ini mulia ke Allah selain Umpama kereta ini tinggal tidak Dikunci dengan betul Kunci tertinggal di dalam Dibiarkan begitu saja Akan diambil orang Maka begitu juga Mudahnya lebih mudah Quran Hilang daripada jiwa seseorang Bila tidak ada usaha untuk ingatinya semula yang ketiga tuan, -tuan ini adalah hati yang dalam hak Quran yang perlu kita penuhi agar kita tidak termasuk di kalangan al-irab an yang Quran, al-argadzina yang Quran yang tidak berulang yang Quran. Nigah Quran ini tuan-tuan hendaklah -tuan. membacanya yang khusyur. Karena itu Seorang sahabat namanya yang Allah bersyukur dari Allah anhu dari anhu. Bila Nabi yang sallallahu alaihi wasallam telah pun Sabda quran Wahai Abdullah baca kan untukku. Allah bertanya Ya Rasulullah. Akrah alaika wa alaika unzil Adakah patut aku baca, wahai Nabi Sedangkan Quran ini turunkan untuk Nabi SAW Untuk saya Nabi SAW, ya, baca, aku nak dengar kau baca daripada diri musli Aku nak mahayatinya Tengok mahayatan Nabi Tuan-Tuan Khosoknya Nabi mendengar bila baca surat Nisa' ini Fakaifa ila jikna min kulli ummatin bi syahid Wajikna bika ala haula i syahid Bagaimana bila kami membawa setiap umat itu kami datangkan ada saksinya dan akhirnya kami akan menjadikan kau saksi kepada semua umat yang terdahulu Nabi Muhammad berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam Nabi sabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hasukal an cukuplah sekarang berhenti berhenti wahai Allah aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua air matanya mengalir air mata tuan-tuan kedua matanya mengalir air mata sedihnya Nabi dalam perhayatan tahdar itu kerana ayat yang dibacakan daripada surat Misa ayat 41 ini mentakkan kelebihan, ketinggian darjahnya Nabi SAW dan umat Islam untuk menjadi saksi kepada umat yang terdahulu Walhal mereka tidak pernah hidup pada zaman yang sama ini bagi menunjukkan perhayatannya Nabi SAW tadaburnya Nabi khusyuknya Nabi terhadap ayat yang sedang dibacakan itu lagi kata Imam Nawai tuan-tuan Agar kita tidak termasuk di kalangan yang meninggalkan Quran al Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini Janganlah tinggalkan Quran yang tidak dibaca Berlalu berminggu-minggu Masa untuk Facebook ada Masa untuk melihat movie terkini ada Masa untuk membuka Youtube Masya Allah ada Tapi masa untuk baca Al-Quran Al-Karim Allahu Akbar Sebulan sekali nak baca pun payah Ini yang tentuannya oleh Allah subhanahuwataala Dan Al-Furqan ayat 30 al A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. rasul Ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maka Rasulullah SAW alaihi wasallam wahai Tuhanku semuanya umatku menjadikan Qur'an Qur'annya satu benda yang ditinggalkan, mahjura. Ini maksudkan dengan meninggalkan di sini tuan-tuan, meninggalkan membacanya, meninggalkan penghayatannya, meninggalkan beramal dengannya, meninggalkan melaksanakan hukum-hukum yang terdapat di sebaliknya baca saja Quran tapi tidak mahu juga pakai tudung sebagai contoh baca saja Quran tapi masih lagi terlibat dengan riba baca saja Al Quran Karim tapi masih lagi mengumpat maka tuan-tuan ini merah hati dan dikasihkan sekalian maksud ayat yang sedang kita fokuskan tuan-tuan يَحْمَ siapa yang berpaling daripada Quran ini maka sebutnya dia akan mikul beban yang berat pada hari akhirat macam mana tak mikul beban yang berat kerana pengenalan Quran, hukum hakam dalam Quran tidak diamalkan, dia tidak ambil tahu. Golongan yang paling ini tuan-tuan, lebih jelas segenap Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim ada dua bentuk. Nombor 1, bentuknya adalah yang sengaja meninggalkan tuntutan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia bimbang. Kalau dia menghayati lebih lanjut hukum hakam Islam ni akan memberatkannya, maka tak payahlah saya tak boleh tahu lebih lanjut. Asal tahu sikit-sikit sembahyang puasa cukuplah. Ani ha, tuan-tuan yang dimulikkan Allah SWT satu bentuk Al-I'rad ya Al-I'rad al Ada yang kedua pula mengan... Tidak mengambil tahu langsung Tidak mengambil tahu langsung Kita bimbang tuan-tuan yang merahati dan dikasihkan dan selenai, sampai satu ketika Semua manusia tidak lagi gemar Suka untuk tinggal dalam negara umat Islam Mereka berhijrah Tinggal di negara-negara barat Di sana boleh mengamalkan apa sahaja kehidupan Tanpa ada kawalan di sana tidak ada hal haram Di sana tiada larangan Di sana tiada penangkapan Di sana tidak ada peringatan Amal rupanya muka Ikutlah kamu kehidupan seperti binatang Tentuan-tentuan yang dimuliakan wasiat Kata Ibn Qayyim, Ini adalah bentuk kedua seseorang yang Al-Mu'rizin ataupun Al-Iyarab Ta'anillah Ada lagi bentuk yang lain Kita akan tinjau dalam kulit Allahu a'lam. Allahu'alam Wasallallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alamin Wa barakallahu fikum